Du lyssnar på Sveriges Radios P1. Jag heter Kajsa Boglind. Var rädd om dig. Ta det försiktigt. Gör ingenting farligt. Det är besvärjelser som vi utrikesreportrar försöker bädda in varandra i när någon ska ut på resa. Ring ofta. Ta inga risker. Det är sånt som vi säger till varandra. Men mordet på vår vän och kollega Nils Horner i tisdags visar att det inte finns några besvärjelser eller säkerhetsarrangemang i världen som helt kan skydda den som arbetar med att vara på plats och inte bara rapporterar från ett skrivbord. Och det är klart att världen här ute är farlig, men den är vacker också och värd att berätta om. Så Dagens Konflikt vill ära Nils Horner genom att göra hela vår sändning från ett ställe som är ungefär lika långt borta från radiohuset som han befann sig i tisdags. Fast i en helt annan del av världen med helt andra problem och glädjeämnen. Idag sänder konflikt från stranden i Rio de Janeiro och det ska handla om klassamhället. Och när jag ser ut över människorna som tillbringar helgen här i svalkan från havet- så är det faktiskt svårt att tänka sig en mer demokratisk plats i det annars så uppdelade Brasilien. Här är den mjuka sanden gratis och vågorna som vräker omkull i vattenbrynet är lika blågröna- både för oljebolagschefer och läskförsäljare. Ändå vet alla sin plats också här. Välkomna till konflikt. Om Brasilien där 40 miljoner människor har lyfts ur fattigdom. Eller har de det? Är nya kylskåp i favelan och värdskap för fotbollsven, bevis för att Brasilien blivit ett medelklassland? Eller krävs det något mer? Hör ekonomer, burksamlare och arga superhjältar om den mest omfattande klassresan i Brasiliens historia. Ja, konfliktsänder idag från stranden i Rio. En ganska varm dag för att vara i mars. Det börjar ju bli höst här och barnfamiljer, surfare och turister ligger utströdda mellan vattenbrynet och det lilla café på strandpromenaden där jag befinner mig. Tillsammans med Lotten Kolin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent. Och faktum är att vi befinner oss precis på mitten av stranden. Och därmed kanske också mitt i det brasilianska klassamhället. För så här är det. Stranden är uppdelad i tolv sektioner och här vid sjuan som ligger i Panema är det medelklassen som äter grillad ost och fipplar med iPhones under sina parasoller. Riktigt rika riobor, de solar helst på de högsta numren i välbeställda stadsdelen Leblanc. Och när de fattiga från kåkstäderna i norra Rio kommer ner från kullarna för att bada, ja då går de till de låga talen på Kobacabana. Men kanske håller allt det där på att förändras? Efter att i generation efter generation suttit fast i de fattiga sektionernas klasstillhörighet håller idag miljoner brasilianare på att röra sig, bokstavligt talat, in mot mitten. Eller hur en kolin? Ja, det stämmer. I alla fall är det så regeringen vill att vi ska se det som händer i Brasilien som en gigantisk klassresa. Och här på stranden så, så ger siffrorna, som du sa, en hint om vad människor hör hemma. Men i, i brasiliansk politik brukar man prata om bokstäver. Eh, alla Brasiliens 200 miljoner invånare är nämligen indelade mellan A till F. Eh, där A är de rikaste och F de allra fattigaste. Och under förra president eh, Lula da Silva's tid vid makten och, och hans eh, efterträdare, nuvarande president Gilma Josefis, så har flera miljoner människor rört sig, framförallt från E och D, men som vi sätter igång här, till bokstaven C. Eh, och C det, det är den grupp som brukar beskrivas som Brasiliens nya medelklass. Så det går alltså att göra en klassresa? Det beror väl lite på vem du frågar. Eh, alltså klassskillnaden är fortfarande väldigt stor i Brasilien. Eh, men enligt PT-arbetarpartiet som Gilma tillhör– eh, –så har klassresorna ökat– och, och de styrande politikerna menar väl att allt fler har råd och köper det allra mest nödvändiga, att man kan sluta oroa sig över om man ska ha mat på bordet och, och att det också är ett skäl till en orsak bakom de protesterna som vi har sett det senaste året i Brasilien. Ja, vi har ju hört mycket om protester, du har själv rapporterat från flera av dem. Vad handlar missnöjet om? Ja, ända sedan sen i juni så har tusentals människor varit ute, även om det har varit lite mindre de senaste månaderna. Men man har varit ute på gatan och protesterat mot lite olika saker. Vissa mot höjda buspriser, andra för bättre skola och sjukvård. Vissa har klagat, många har klagat på korruptionen. Och grundskolelärare har varit ute nu på senaste tiden och krävt högre lön. Men, men det som är gemensamt för alla demonstranter är väl att man vänder sig mot de prioriteringar som den brasilianska regeringen gör. Att, att de har valt att satsa väldigt mycket pengar på de här idrottsevenemangen. Fotbolls-VM i sommar och OS som hålls här i Rio 2016. Eh, så att, så att det, jag, har, jag har varit på en hel del protester under de här månaderna och... och en av de mest märkliga eh, har nog varit en manifestation som hölls inte så långt härifrån i Leblon, eh, i rika, en rik del av Rio de Janeiro, utanför ett stort köpcentrum. Eh, och, och, eh, köpcentrum brukar faktiskt kallas för stadsbornas stränder. Eh, just, just för att det är en plats eh, som alla har tillträde till. Men frågan är väl om det är så i praktiken. Brigade. Vi behöver inget fotbolls-VM. Vi behöver utbildning och hälsovård. Demonstranternas budskap kunde inte vara tydligare. Men folksamlingen utanför shoppingcentret i den rika stadsdelen Leblon är väldigt spretig. Studenter, journalister, nyfikna turister. Och så Batman. Varför är Batman? Batman är en symbol av ljus. Det är en symbol för att luta för justit. Batman är en symbol för kampen för rättvisa, kampen mot systemet. Det är därför jag klätt ut mig till honom, säger Eron Gerais de Mello. När jag frågar varför han kommit hit så pekar han med sina stora svarta plasthandskar mot köpcentret bakom oss där säkerhetsvakter blockerade de stängda antredörrarna. Para mim foi maravilhoso o shopping fechar as portas porque mostrou Shoppingcentret här stängde ner helt när vi aviserade att vi skulle komma hit för att anordna en manifestation, en holisinho säger de. Det visar att fattiga och marginaliserade brasilianare inte är välkomna hit. Policinios, som ordagrant betyder små promenader, har blivit populära protestaktioner i Brasilien de senaste månaderna, särskilt bland fattiga ungdomar. De bestämmer på Facebook vilket shoppingcenter som ska tas över och på utsatt tid invaderas köpcentrumet av hundratals tonåringar som åker rutschkana i rulltrappan och ordnar improviserade rappkonserter i affärer till butiksägarnas stora förtret eftersom de vanliga kunderna skräms bort. Det är rätt åt dem, säger Natalia Oliveira, som rest hit från hemmet i en fattig förort till Rio de Janeiro. Så, pode no mínimo, entendeu? Para Det här är vårt sätt att protestera mot att bara medelklassen och överklassen har tillgång till shoppingcentrum. Butiksägarna visar tydligt att vi andra inte är välkomna. Trots att köpcentrum är en sorts offentliga utrymmen, säger Natalia Oliveira. Hon är besviken på regeringens prioriteringar. De lägger miljoner på att bygga fotbollsarenor, när Brasilien egentligen behöver parker, sjukhus och skolor, säger hon. inte i Brasilien finns det människor som sover på gatan. Folk dör på sjukhusen eftersom det saknas läkare och skolorna är undermåliga. Det är det vi behöver fixa, inte ett gippos som fotbolls-VM, säger Natalia. Men undrar jag, Brasilien växer ju. Allt fler har arbete, de allra fattigaste har mer i plånboken. Siffrorna visar att medelklassen växer har inte väldigt mycket ändå blivit bättre. Batman kommer fram och avbryter oss innan jag hinner ställa klart frågan. Regeringen manipulerar statistiken- mentira, maquiando números. Bolsa bolsa do 90, 50, 100 alla deras olika bidrag, sociala satsningar, det är bara allmosor, smuler för att vinna väljare. Det är helt enkelt lättare att ge 300 kronor i månaden till de fattigaste än att förändra samhällsstrukturen i grunden, säger Eron. Både han och Natalia har demonstrerat regelbundet ända sedan i juni, när Brasilien upplevde de största protesterna någonsin i landets historia. Hundratusentals människor gick ut på gatorna för att visa sitt missnöje mot korruption, mot inflation, mot höjda busspriser och framförallt mot att så mycket pengar läggs på VM och OS samtidigt som så mycket annat behövs. Men, frågar jag, kan inte protesterna vara ett tecken på att medelklassen växer? Att tio års fattigdomsbekämpning ändå gett resultat? Att brasilianerna numera kan köpa det allra mest nödvändiga och därför har tid att vara ute och demonstrera? Eron skakar på huvudet så att hans Batman-mask nästan ramlar av. No, olha só, det. Du säger att du vill ha en bättre livsstil. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det de inte att konsumera mer i det livskvalitet. Vi borde istället fundera över hur många brasilianare som egentligen har ett eget hem. Hur många som har en värdig lön. Att köpa en massa varor på kredit är inte att förbättra livet. Det sa Eron Gerais de Mello, utklädd till Batman, vid en demonstration utanför ett köpcentrum här i Rio de Janeiro. Och inte så långt från det strandcafé där vi nu sitter. Ni lyssnar på Konflikt som idag handlar om den brasilianska klassresan och med mig för att diskutera detta har jag förutom Sveriges radios Latinamerika korrespondent Loten Kolin också Rafael Maranjao, Du är journalist och du har också bott i Sverige många år innan du ganska nyligen flyttade hem till Rio och då gjorde du det för att jobba som pressekreterare för Brasiliens VM-komitee Välkommen till programmet och med oss finns också Henrik Branda och jönsson Dagens Nyheters korrespondent och Riobor sedan många år tillbaka. Henrik Branda och jönsson i reportaget så hörde vi om protester mot ojämlikhet, om dåliga skolor och sjukvård. Det är ju inte några nya fenomen i Brasilien. Varför kommer protesterna nu? Alltså jag tror det är så att brasilianerna har fått det bättre. Så att de har fått det så pass bra att de kan demonstrera. Alltså det finns en, ett utrymme. Sen har ju Brasilien också, det, är, det har varit en demokrati i 24 år. Man är inte rädd för militären längre. Man, man går ut och demonstrerar. Så det är klart, polisen slår tillbaka med gummikulor och tågars. Men det rättslan som har funnits, det är trycket som funnits tidigare. finns inte längre. Så folk, okej. Okay, de känner att nej, vi kan gå ut och säga ifrån det. Vad tror du, därför Vad är anledningen till att protesterna sker nu? Ja, lite som Henriksa men jag tror att det här, alltså jag, när jag var på universitetet på 90-talet gick vi ut och och demonstrerade också mot privatisering, till exempel oljebolaget Petrobras. Jag, jag skulle säga att för den här generationen är första gången. De kanske hade inte haft en ledning att gå ut och demonstrera eller de kanske kan kopiera det som har hänt i andra delar av världen, men... Så det är väldigt svårt, det är något som kommer att ta några år sen kan man, man kommer att förstå. Henrik, vilket tror du det är som är ute på gatan och demonstrerar? Alltså, den börjar ju med studenter som gick ut och demonstrerade mot höjda busspriser. Eh, vad som sen hände var att medieklassen ställde upp, alltså den riktiga medieklassen. Eh, och alltså inte den nya medelklassen, den gamla Och de känner jag att, för att de kommer ut i sådana massor och de håller alltid truten annars för de har det rätt bra ändå i det brasilianska samhället de har hembeträde, de har stöderskor, de har privatchaufför det finns liksom ingen medieklass som det så bra i hela världen som de brasilianska och så helt plötsligt gick de ut och klagade och det var liksom wow, varför gör de det? ett gammalt spöke har dykt upp i Brasilien, inflationen alla som bodde i Brasilien slutet på 80-talet, började på 90-talet blir livräddade när man bara säger i inflation så här och det är igång igen, det är inte som det var liksom på, början på 90-talet med liksom 2000 procents inflation, det värsta, något av det värsta i världen och nu är den alltså eh, 6 procent men ändå, det fick meddelanden som blir rädda, herregud alltså ni bygger de här fotbollsarenorna, ni slusar med pengarna också, nu bör inflationen nu jäklar och då gick de ut. Och när väl de gick ut, sen kom arbetarklassen efter dem. Så det var liksom en process på två veckor som, som väckte Brasilien. Men det började med studenter, sen medelklass och sen kom arbetarklassen. Det låter också när du talar om det här, det finns en ny medelklass och det finns en äldre medelklass. Som att det har hänt ganska stora omvälvningar i det brasilianska samhället på senare år. Och du har ju varit borta under ganska många av de åren. Vart bland annat har du bott i Sverige. Det var, det var åtta år sedan du levde här. Vad är det som slår dig när du kommer tillbaks? Det första man ser när man kommer till flygplatser då ser man hur många som reser hur många som har råd att resa nu och som inte kunde göra det sen. Alltså, senaste tio åren det här, det är det är tre gånger fler som reser flyg idag än det var tio år sedan. Fler som har fått mer pengar. Ja, precis. Och de som har alltid haft pengar kanske blir irriterade. För de har inte sett att livet har förändrats för det inte finns mycket som kan hända till dem. För att deras liv kommer att bli bättre. Henrik, du var ju bott här i Rio. under de här åren som Rafael då tillbringade i bland annat Sverige. Vad känner du igen bilden av det som har förändrats? Ja, yeah. alltså Brasilien har ju fått mycket bättre. Så. Det här med, med att resa, Brassan och Resor som Sören. nu, åker till Paris och tittar på hotellen. Det är liksom en brasiliansk flagga ute för alla hotellen. Så, eh, de, resor, de har mer pengar. Men tittar du i favellerna så ser du där har det också hänt. Alltså, alla har ju... Som har haft en kåk i och Har byggt upp en våning till. Kanske tre våningar till. De har plasmat har rostfria kylskåp. Det är snyggt. Alltså, om du är där inne in, i ett hem i Favella. Så ser du egentligen ingen skillnad på. Du skulle kunna vara här i panem eller någon annanstans. Det är som samma standard. Men de bor ändå i en som är laglös. Som styrs av en dråkartell eller av milisen, Så att de är inte med i på det sättet. Så. Men det har stora förändringar. Så folk har fått det bättre. Rafael, jag måste ändå fråga dig. Du jobbar med fotbolls-VM. Är du förvånad över den att vred, en hel del av den här vreden som egentligen är so ja, social oro har riktats mot just fotbolls-VM? Lite, men eh, jag, jag tror först att det är inte rätt att säga att de flesta går ut och demonstrerar mot VM. Vi har siffrorna som visar det ungefär om man nämner. Alltså, anled, största anledningen, du kanske är korruption, 60 procent. Vård, skolor och sen VM kommer med 5%, mindre än tio procent Så jag tror inte att det är det. Jag tror att man vill först ha en fiende, något som man riktar sig mot. Att se på. här vet vi är äh, Kanske vill inte heller gamla medelklassen äh, se sig själv som en del av problemet eller en del av de som har det bra. Henrik, vad, vad tror du det kommer sig att VM har blivit en sån symbol som man riktar protesterna mot? Ja, så jag tror det är så att eh, Brasilien, eh, makthavare har alltid använt fotbollen så lite som att döva befolkningen. Under diktaturen så på första maj så arrangerade de alltid derbyn så att folk skulle bråka om fotboll istället för att kräva rättigheter. Eh, och, och det har ju funkat. Brasilien har ju haft har varit en fotboll, har varit religion va? men det funkar inte längre så jag tror liksom att folk är liksom när de ser de här ursnygga fotbollsarenor, hur mycket pengar som har lagts där, men ingenting på sjukvård, ingenting på skola. Och det är bara att då Ni kan inte lura oss igen. Lotten Kolin, vi har om protesterna och vi har om de som har fått det bättre. Vad kommer det sig att det ändå har blivit så att folk är arga? Alltså jag tror att det handlar om det som, som båda nämnt här, som, som vi nämnde tidigare. Att, att folk kan vara ute och protestera just för att de kanske inte behöver oroa sig över vardagen. Att man känner att man klarar sig och sin familj, då kan man börja oroa sig för samhället och vart det är på väg och hur regeringen borde investera pengarna. Och jag tror inte heller att det är samma människor som lyfts ur den akuta fattigdomen som är de som är ute och protesterar. Arbetarpartiet har ju under sin tid vid makten skapat en mängd välfärdsprogram för de fattiga. Eh, och det, men det är program som hjälper människor att få, få näsan ovanför vattenytan. Och liksom kunna klara, klara det mest basala. Vi ska prata mer, mer om en liten stund. Men vi ska börja med att besöka en av dem som faktiskt har fått det bättre. Och som faktiskt också är ganska nöjd med de förändringar som har hänt i Brasilien de senaste åren. Vi ska till en av Rios största kåkstäder, Complexo då Alemão. Och hem till ensamstående fyrabarnsmamman Marcia Silva som... Berättade för mig häromdagen när vi sågs hur det kändes att för första gången kunna köpa någonting riktigt fint. Mot färdig, mot färdig, ja. Lycka till, Jag dig. Marcia Silva minns dagen då hon köpte sitt första kylskåp. Hon var så lycklig. Väldigt glad, väldigt Tidigare hade hon och barnen bara en frys och ha maten i- och som hon försökte reglera temperaturen i genom att sätta i och dra ur kontakten. På natten lät jag frysen vara på och på morgonen stängde jag av den- så att inte maten skulle bli till is, berättar Marcia Silva- men jag och barnen kunde inte ha det så, så jag bestämde mig för att köpa kylskåpet även om det var dyrt. Nu fattas bara tre avbetalningar. Jag är bredvid nu. Fint. Hon öppnar kylskåpsdörren och visar familjens prydliga matförpackningar på de skinande nya hyllorna. Det vita kylskåpet i Marcias kök är som en del av en annan värld som bara ramlat in i hennes hem- hon och de fyra hemmaboende barnen delar två små, mörka och slitna rum- precis vid foten av den linbana som förbinder Koplexodualemau med resten av Rio. Hennes jobb är att samla burkar och hon visar hur hon knycklar ihop dem- och förvarar dem i säckar på toaletten. En burksamlare har inte råd med kylskåp- men för några år sedan hände något som förändrade livet för Marcia Silva och hennes barn- hon blev en av de omkring 50 miljoner brasilianare som varje månad får ett litet kontantbidrag av staten. Det kallas Bolsa Familia. Familjebidraget. Det är mycket gente som kan Vi har inte kunnat uppe här på Bolsa Familia. Jag har inte en genad, det är att prova dem och Bolsa Familia kan Bolsa Familia hjälper oss och många andra här i Komplexo Dualemag och får det lite bättre. Vi kan planera våra liv- och vi vet att vi har pengar till det allra nödvändigaste. Vi kan till och med köpa saker på avbetalning- som kylskåpet. För burksamlandet får Marcia Silva omkring 5 kronor i och det är inte så lätt att få ihop det- eftersom så många av grannarna här också lever på samma sak- de omkring 500 kronorna från Bolsa-familja har inneburit ett rejält lyft. Och visst är det en klassresa som Marcia Silva har påbörjat. Men räcker den för att ta henne in i medelklassen, undrar jag. Nej, vi är underklass, säger Marcia Silva och skrattar lite. Medelklass. Tem é no annat. <laughs> Vai de det är de som kan åka på semester. Vi åker till stranden ibland till Copacabana men då tar vi med en massäck och vi har aldrig varit uppe på Sugarloaf vid Kristusstatyn eller vid någon annan av Rio sevärdheter. Vi kan inte göra sånt som kostar. Os pessoas da classe média pode botar o seu filho na escola particular. Pode ter um como se diz clínica médica e a gente na classe baixa depende dos hospitais público. Medelklassen är också de som kan betala för bra utbildning och sjukvård, säger hon. Sjukvård är gratis i Brasilien, i alla fall på pappret. Men i praktiken behöver du en privat sjukförsäkring om du ska få någon vård. Marcia Silva, som har diabetes, har inte lyckats få läkartid på många år. Det är mycket som saknas här i Komplexo Dualemau. Men även om Marcia Silva håller med om kritiken mot fotbolls att pengarna som lagts på arenor borde användas exempelvis till fungerande sjukvård för de fattiga, så har hon inte deltagit i några protester. Jag vet jag på Jag inte Jag har inte protest protesterna har inte förändrat något för oss fattiga och det som kan skapa förändring säger Marcia Silva är inte demonstrationer utan hårt arbete att våra barn pluggar och att vi anstränger oss för att förbättra våra liv och kanske är det just det här som är den stora förändringen på sikt inte i gatuprotesterna som fått så mycket uppmärksamhet utan att mammor som Marcia Silva- kan känna framtidstro. Det finns fler möjligheter. Jag är med 15 år och no är med 9 år. Jag är på Casacabana. Jag är med 11 och är med 6 år. De har fler möjligheter att studera. De inte tänker på att jobba för att hjälpa mig. Jag har bara gått i skolan i fem år, säger Marcia Silva. Och Utan bidraget skulle inte min äldsta son, 15-åriga Juri, kunnat plugga vidare, eftersom jag skulle behövt hans hjälp med försörjningen. Nu har han och mina andra barn chans att skapa sig ett bättre liv än det jag föddes till. På Marcia Silvas säng sitter sexåriga Wagner och räknar småpengar i en liten tygplånbok. Han ska snart gå iväg till skolan. För att få lärare och klassrum att räcka till går brasilianska barn bara halvdagar. Och både han och storebror Jori har sina lektioner på eftermiddagen. Vi trökar <tryckligare> idéer på skolan. Vad ska ser, bli? Vad ser det bli? Alla är samma sak. Säger från favelan i en plats Ibland pratar jag och mina kompisar om vad vi ska göra sen när vi har gått ut skolan, säger Juri Silva. Om att vi vill lämna favelan här uppe på berget och flytta ner till asfalten, som Rios mer välorganiserade delar ofta kallas. Själv drömmer han om att flytta till USA eller få jobb på statliga oljebolaget Petrobras- och han tror att det är möjligt att han själv en dag kan bli en del av medelklassen. Om han bara pluggar ordentligt. Är du medelklassen med dig? Ja. Jag studerar mycket. Jag är förmån för för att ta dem. Om vi inte har någon som inte empurrar våra barn, hur kommer de att ta De kommer inte att De kan jag vill knuffa mina barn i rätt riktning, se till så att de pluggar vidare och tar sig någonstans, säger Marcia Silva. Själv har hon ingenting emot att bli kvar här i komplex Odualemau, där hon föddes för 43 år sedan. Men hon vill se till att hennes barn kommer bort från favelan. Hon vill att de ska få tillgång till hela världen. Nej, för mig för att jag har jag 43 år jag vara här. För mig är det okej att dö här. Men de har börjat nu. que måste börja därifrån. Hur spelar du Jag kan fortsätta leva här i det lilla hörnet av världen som är komplex och duale mau, men jag vill att mina barn ska få möjlighet att flyga iväg och se resten av världen. Det sa fyra barns mamman Marcia Silva. Ni lyssnar på konflikt som idag sänds från stranden i Rio de Janeiro, stranden som ofta beskrivs som ett klassamhälle i miniatyr. Marcia, som vi har där i reportaget, hon åker till Cubacabana och har med sig massäck när de ska bada. Överklassen badar helst i Leblanc. Medan det är här på Ipanema, där vi sitter, är medelklassens revir. Och de flesta har råd att köpa sig en Coca-Cola-burk eller något annat och dricka i någon av de små strandkaféerna. Och med mig här har jag Rafael Maranhao, svensk-brasilianare som är pressekreterare på Brasiliens VM-kommitté. Här finns också Henrik Brandau-Jönsson, korrespondent för Dagens Nyheter och Rio bo sedan många år. Och så Lotten Kolin, Sveriges Radios Latinamerika korrespondent Lotten, vad skulle du säga att det betyder för en kvinna som Marcia att faktiskt kunna köpa en kyl? Är det ett steg i en klassresa? På sätt och vis är det väl det, även som hon själv sa att hon inte tillhör medelklassen. Men det är väl ett steg i, i riktning mot ett organiserat liv. Jag menar, man måste sätta sig in i, om man är svensk, att det här är en stad där det är 40 grader varmt på sommaren och att inte ha möjlighet att kyla sin mat eh, gör saker väldigt komplicerat. Så att det är ju lätt kan jag tänka som många demonstranter som de vi hörde tidigare utanför köpcentret, liksom klaga på att man bara konsumerar att man köper saker, att man använder de här pengarna till att eh, köpa hushållsprodukter. Samtidigt som det är det allra mest nödvändiga. Hur ska man kunna Känna att man kommer någon vart alls om man inte har det mest batala man behöver i livet. Sen är det klart, man, man måste ju vara medveten om, eller fråga sig tror jag, hur hållbart det är det? I och med att det är statliga bidrag som används för att konsumera prylar så är det ju frågan hur hållbart det är på längre sikt. Rafael, vad har konsumtion spelat för roll för byggandet av medelklassen, tror du? Lite som Laten sa, det är att kunna ha det som gör att man tillhör medelklassen, Att man har råd att ha det som är nödvändigt i en stad som Rio. Till och med alltså det har blivit varmare också här och det känner jag som har flyttat tillbaka. Och att här luftkonditioneringarna senast i somras, då de försvann från alla affärer. Det var så många som ville köpa luftkonditionering. Det är, kanske kan man jämföra med det som händer i, i världen med de olika länder som Kina, och Indien och Brasilien också. Att, att, att en miljard människor i Indien och Kina nu ska börja konsumera. Ja, det går inte. Som alla skulle bo som man bor i Danmark skulle vi behöva fyra planeter. Henrik, det har ju varit en del av regeringens väldigt medvetna politik att satsa på de här kontantbidragen för att få fart på konsumtionen. Vad har man missat när man har satsat på att få igång konsumtionen? Vad, vad kunde man ha satsat på istället? Man har missat utbildningen. Alltså det är Brasiliens enda problem förutom korruptionen, det är utbildningen. Så fixar utbildningen så blir det här världens bästa land. Men det vill inte politikerna och det ser det ju ett stort land det är en stort som en kontinent så det är inte lätt att göra en utbildningsreform men det går, pengarna finns men det känns lite som att överklassen och den övermedelklassen inte vill ha den där förändringen för att det gör att då kommer ju fler att få det bättre och då får överklassen och den övermedelklassen det sämre så det känns lite som det är ett motstånd att alla ska få tillgång till bra utbildning och så länge du inte har bra utbildning så kan det liksom aldrig bli ett medelklassland eller något sånt där det blir ett konsumtionsland men de kan inte läsa och skriva. <fulfil> Rafael, vad tycker du, du du som har bott i Sverige? Vad är den stora skillnaden mellan medelklassen i Sverige och medelklassen här? Först är det att man har råd att ha det som kanske i de flesta länder skulle inte någon från medelklassen här, Att ha chaufför, att ha städerskor, att ha personaltrainer och Å andra sidan, man är också van att man måste lösa problemen själv. Att man kanske inte kan inte tro och hoppas mycket på staten. Att, att, att, att, att om man vill att sina barn ska gå någonstans och det blir något, då kanske man måste man hitta en privat skola. Eller måste man ha privat vård. Så, eh, I Sverige vet man ändå att, att, att det finns, att staten är där. Jag tror att det är den största skillnaden. Henrik, du och din fru och, och er dotter, ni tillhör väl kan man säga den brasilianska medelklassen. Mm. Känner ni, förlitar ni er på eh, det offentliga när det gäller skolor och sjukvård till exempel? Nej, tyvärr. Vi har privat sjukförsäkring för hela familjen och privat skola åt vår dotter. Och det gör liksom att vårt medelklassliv i Brasilien blir liksom betydligt dyrare än vad det skulle bli i Sverige. En sjuk, vår sjukförsäkringspremie kostar väl någonting typ eh, 3-4 i månaden. Eh, Klaras skola går på 5 tusen kronor i månaden. Det är 60 tusen kronor på ett år. Eh, och det är ingen speciell elitskola utan det är en vanlig bra skola. Vad skulle hända om ni inte lade de här pengarna då? Då hade inte Klara kanske kommit in på universitetet. Eh, hon hade inte lärt sig det hon behöver lära sig för att... Eh, Ja, I värsta fall så hade hon att alltså hon hade kanske lärt sig läsa och skriva men inte kunnat liksom bedöma olika saker så den brasilianska skolan är fruktansvärt usel. Så när Marcia, är, som vi hörde med reportaget är lycklig för att hennes barn får gå i skolan längre än vad hon har gjort så kommer det inte automatiskt att innebära den där klassresan tror du? Nej, men de kommer lära sig läsa och skriva och det är en väldigt bra början. För att mina menar Marcia kanske inte kan läsa och skriva. Eh, vi har själv hembeträdde och hon kan inte läsa och skriva. och nu är hon också 40, 44, lika gammal som jag. Eh, men hennes dotter kan det och jobbar på bank och är liksom med. Så där, där sker en förändring. Så att, det, det kommer gå där, men det kommer inte gå snabbt. Det kommer att ta väldigt, väldigt lång tid. Bolsa Familja har ju varit regeringspartiets PT's stora satsning- Tror du att det är nyckeln till medelklassen? Ja, alltså om man pratar om bolsa familjer så tycker jag det är fantastiskt alltså det är liksom världens bästa fattigdomsbekämpningsprogram, det är en revolution hela den saken har liksom eh, knuffat till samhället det har blivit en om liksom man, man knuffar till det är som när man puttar igång en bil alltså bilen är igång och i och med att de får pengarna så senare kommer medelklassen, men det kommer ju ta en generation va? alltså. Vad säger du Lotten, är bilen igång Putta dig med bolsa familjer? Jo men det tror jag nog. Sen så finns det ju kritik mot bolsafamiljen. familja De som är kritiska brukar väl poängtera att det har hämmat produktiviteten. Att människor kanske inte jobbar i samma utsträckning för att de får det här bidraget som gör att har man ett jobb längst ner i i en brasilianska klassamhället, det vill säga man sitter i en hiss och trycker på knappar, eller man samlar burkar, eller man gör någonting annat som man nästan inte får några pengar för, så är det ju lättare att vara hemma. Förespråkarna däremot menar ju precis som Henrik sa, att, att det är ett lån som betalar av sig in i framtiden. Att det kommer att löna sig på lång sikt, att man ger de här pengarna så att folk får gå i skolan. Det är ju även vuxna som, använder, som får bossa familja eh, för sina barn, men som då kan använda det, en viss tid av dagen till att lära sig ett yrke, eller lära sig in, någonting som de inte kunde. Så att i dagsläget, i märker man också i den brasilianska politiken. Det finns ingen som ens pratar om att eh, dra in eller minska bolsa -familja. Det är en total enighet om att man kommer behålla det bidraget även i framtiden. Och inte bara det, utan det verkar ju som att regeringspartiet PT satsar på också andra ganska omfattande sociala välfärdsprogram. Och då tänker jag till exempel på det här Mas, Mais Medicus. Som ju är ett ganska kontroversiellt sätt att få bukt med den akuta läkarbristen i Brasilien. Eller hur Lotten? Ja, precis. Som Bolsa Familja satsar på utbildning så är Marsh Medicos det senaste för att försöka förbättra sjukvårdssystemet som också har fått väldigt mycket kritik. Och då är det det här programmet Marsh Medical, som innebär att man helt enkelt importerar tusentals läkare från utlandet. som flesta är kubaner. Eh, och det är väl en sorts eftergift till, till demonstranterna eh, som ju har klagat väldigt mycket på sjukvårdssystemet. Och meningen är då att de här läkarna ska komma till Brasilien och arbeta på platser där brasilianska läkare inte vill bosätta sig. Eh, och jag reste faktiskt till en sån plats i Acre i Amazonas, i brasilianska regnskogen, eh, där läkarbristen är akut. Här i Ackre en den som är större i la lepra, la lämaniasis, ganska lämaniasis. Dr. Pavel räknar upp alla de tropiska sjukdomar som han stöter på i sitt arbete på den lilla hälsokliniken i Brasileia, i brasilianska Amazonas. Han är en av 8000 kubanska läkare som kommit till Brasilien på fyra års kontrakt för att arbeta i de städer där inhemska läkare inte vill bosätta sig. Brasileia. –i en sån plats. Ja, och de andra läkarna utgör en sorts humanitärt stöd– –som Kuba ger till Brasilien, säger Dr. Pavel– –som är stolt över att kunna hjälpa till, som han uttrycker det. Men det är en hjälp som den brasilianska regeringen betalar dyrt för– varje läkare kostar 4 000 dollar i månaden och majoriteten av de pengarna går direkt till Kuba. Bara en bråkdel betalas ut till läkarna på plats i Brasilien. Och läkarimporten har fått mycket kritik för just det, att majoriteten av pengarna försvinner iväg till Havana. Regeringen borde satsa mer på att utbilda brasilianska läkare istället, säger Angela, som sitter i väntrummet på kliniken. Det är många som tänker att de borde investera i branschlandet- för att de branschlande studerar och utbilda sig. De som tänker att de inte President Gilma borde satsa på att utbilda fler brasilianska läkare- bygga fler sjukhus, förändra sjukvårdssystemet. Det här är bara en kortsiktig lösning. Röstfiske inför valet i höst. Och frågan är om det ens funkar, säger Angela- Å stryker sin gravida mage. Hon ska in på ultraljudsundersökning. "Jag hade tur som fick en tid", säger hon. "Ofta får man vänta i flera månader, till och med för allvarliga sjukdomar." Matopetdjur som neurologister, någon är demorado, tudo é demorado para conseguir uma consulta lá em Rio Branco. Är mycket svårt, det är mycket av karência de médicos mesmo. Angela är inte ensam. Marcia i favelan Complexo do Alemão hade ju samma erfarenhet av att vänta i månader, ibland år, på en läkartid. Hur kan det komma sig att ett så rikt land som Brasilien måste importera läkare från det betydligt fattigare Kuba? Varför kan man inte bistå sina 200 miljoner invånare med en så basal rättighet som sjukvård? I bilen på väg från Brasileja mot flygplatsen funderar jag på det. Utanför fönstret passerar kilometer efter kilometer med sockerrörsodlingar- en av Brasiliens många naturtillgångar. Det är ju plantjur i kanan här, en fabrik därför, Vilken färdning? Alkohan. Sockerrören blir till socker och till etanol. Här ligger Akres största privata etanolfabrik, berättar taxichauffören Manuel- medan han håller ögonen på vägen. Den är nyasfalterad, något som Akres delstatsguvernör satsat på- han tillhör PT, arbetarpartiet, samma som president Gilma. De har gjort mycket gott för Brasilien, säger Manuel. PT har byggt vägar, skolor, förbättrat sjukvården, säger Manuel. Han kommer rösta på president Gilma i valet i höst. Och han är övertygad om att hon kommer bli återvald. Arbetarpartiet kan spendera så mycket mer pengar än oppositionen, säger han. De sitter säkert vid makten. Och ja, Arbetarpartiet har pengar att spendera. Det är inte minst läkarprogrammet Maish Medicus ett tydligt tecken på. 8 000 kubanska läkare är bara början. Fler ska det bli som ska komma hit på fyra års kontrakt. Men sen då... Frågan som många ställer sig är, vad vill president Gilma på lång sikt? Vad är Arbetarpartiets dröm för Brasilien? Bortom sommarens fotbolls-VM och OS 2016. Jag tar med mig den frågan till Silvia Maria Matos, ekonom på institutet Fundação Getulio Vargas i Rio de Janeiro. Hon svarar att Bolsa Familia och de andra sociala bidragen varit bra för Brasilien men att regeringen nu måste börja prioritera hårdare. Brasilien måste även i framtiden hjälpa de allra fattigaste. Men regeringen måste skära ner i en del av de sociala välfärdsprogrammen som riktar sig till den breda massan. Helt enkelt för att vi inte har råd, Brasilien har inte längre samma höga tillväxt som förr, säger Silvia Maria Matos. Det finns en konflikt mellan välfärd och tillväxt. Det går inte att sticka under stol med det, säger Silvia Maria Matos. Arbetarpartiet har under sitt dryga decennium vid makten satsat på att skapa jobb och ge folk mer pengar i plånboken genom sociala bidrag som i sin tur gynnat den inhemska konsumtionen. En klassisk socialdemokratisk politik, samma som stora delar av Europa, satsade på under förra århundradet. Problemet är att budgetunderskottet nu växer och många undrar vad som håller på att hända med den brasilianska ekonomin, säger Silvia Maria Matos. Hon tar fram ett stapeldiagram där Brasilien jämförs med andra latinamerikanska länder. I Brasilien det Ser du, flera av våra latinamerikanska grannar som Chile och Colombia har idag bättre utbildningsnivå, högre tillväxt och högre andel privata investeringar. Andra, som Venezuela och Argentina, har satsat på en ännu mer radikal vänsterpolitik än Brasilien. Och för dem håller det på att gå riktigt illa, säger Silvia Maria Matos. Brasilien är ett pragmatiskt land som försöker hitta en medelväg. Staten kan inte stå för allt, säger Silvia Maria Matos. Jag kommer att tänka på den överfulla läkarkliniken i Brasília och på de stora privatägda sockerrörsodlingarna längs vägen i Acre och frågar om regeringen ändå inte borde göra ännu mer för att minska klassklyftorna. Silvia Maria Matos svarar med en jordbruksmetafor. Båda sementer, bort fertilisering. Men land hade det. A har vi att planta sig. Nu måste vi göra att denna land- ...då konditioner för att fortsätta nya koldier. Brasiliens ekonomi är som vår jordbruksmark. Den behöver vattnas och gödslas och det är ett långsiktigt arbete. Vi måste se till att vi kan fortsätta skörda, även i framtiden. Det sa ekonomen Silvia Maria Matos till Sveriges Radios korrespondent Lottin Kolin som för övrigt sitter bredvid mig här på Strandcaféet i Rio som Konflikt idag sänder ifrån. Med finns också svensk-brasilianer Rafael Marangau, pressekreterare på brasilianska VM-kommittén och så Henrik Brandau-Jönsson, också du journalist och Riobo. Henrik, vi det här hur ekonomen Silvia Maria Matos pratade om att Brasilien kanske måste bli mer selektivt i sin välfärdspolitik. Att det inte går att satsa så brett i längden som man hittills har gjort. Håller du med om det? Ja, alltså Brasilien går mot en liten kris. Alltså det har gått väldigt bra för Brasilien de senaste åren och först så möter man lite motstånd. Så att nu måste man börja tänka om. Problemet är att i år är det ju valår. Så att politiken går helt och hållet ner. Det finns ingen som gör någonting utan politiken arbetar fulltid med allianser. Hur de ska vinna valet. Röstköp, röstfisk, allting. Så att det är liksom ett år som bara är, går bort, försvinner. Så, och, så att man får ju hoppas att de nya regeringar, om det nu får bli Dilma igen eller vem det nu blir, att de verkligen väl vad man ska satsa på. Båsa familjer ska ju fortsätta. Men att importera läkare och göda regimen i, i Havana, det ska man ju inte göra. Ett stort land som Brasilien, det är pinsamt. Uh, man, man måste hitta på något annat men det med läkarbristen det är ju liksom det är inte brist på läkare i Brasilien det är inte där grejen är, här finns ju mer läkare än i många andra länder det är bara att läkarna vill inte jobba på landsbygden de vill leva här i, där jag bor i Rio de Janeiro där vi har stranden de vill bo i São Paulo där du kan få allting dygnet runt dig som bor i New York de vill inte bo i acre, de vill inte bo i Tocantins uppe i Amazonas och sånt där det vill de inte göra jag drog det väldigt omfattande byggprojekt här precis bredvid oss. Men vi får se här ifall vi kan dagens producent kan få stopp på det. Eh, Rafael, håller du med Henrik om att, eh, det, att till exempel Majs Medicos är ett konstigt projekt, ett irrationellt projekt? Det är inget konstigt projekt. Alltså jag, jag, man kan jämföra med det som händer i andra länder. Det är att Kanske i Sverige. Jag minns en gång som jag skadade foten när jag spelade fotboll. Då kunde jag inte alls svenska. Och då gick jag till läkaren i Hägesten i Stockholm. och då, Hon var från Polen. Hon kunde inte engelska, jag kunde inte svenska och jag kanske blev, blev inte så bra i, på min skada som jag kunde ha, som kunde ha hänt. Det är en del av den globala rörligheten helt enkelt. Men vad säger du? Tror du att välfärden håller på att bli för dyr för Brasilien? Ja, regeringen hade ett tur med, i början med Lulla att eh, det gick bra för ekonomi. Men nu går det inte längre. Någonting måste hända. Men eh, vi har stora problem med infrastruktur till exempel. Vi har problem med investeringar och prioriteringar. Alltså, det investeras nu till exempel i, i Rio och i andra städer för att få bättre flygplatser, hamnar och olika delar som är jätteviktiga. Så ett, ett land som lever och exportera sina varor som Brasilien då är det viktigt att, att investera mer i infrastruktur. Har du med om det, Lotten? Jag, jag tror att Brasilien försöker balansera eh, mellan omvärldens krav och förväntningar eh, på hög tillväxt, på fortsatt export av jordbruksvaror och så vidare och de kraven som finns här hemifrån, brasilianerna, som, som vill få det bättre som har sett det hända, som vill fortsätta se samma utveckling Eh, så att man vill inte skrämma bort investerare eh, samtidigt som man ändå bör och måste fortsätta med den här välfärdspolitiken. Eh, och jag, jag tror det som jag tänker är också att den, det är väldigt tydligt om man tittar i Latinamerika att den, den nyliberala eran så att säga är, är helt klart över i Latinamerika. Det finns inga länder i regionen som, som satsar, utan alla kör ändå på det här spåret med en sorts socialdemokrati i olika versioner, mer radikal fördelningspolitik i vissa fall och mindre i andra fall. Eh, men, men det är det som gäller och det är klart att det som hon sa, att det finns en konflikt mellan välfärd och tillväxt och den blir extra tydlig i, i en, på en kontinent där man faktiskt Försöker lyfta människor ur fattigdom vilket ju inte alltid är det som de finansiella marknaderna har i, sätter i första rummet. Henrik, vad, vad tror du att det är för eh, välfärdssamhälle som eh, brasilianska politiker nu då regeringspartiet PT försöker skapa? Är det en välfärdsmodell av svensk modell eller är det något annat? Jag vet, alltså Brasilien försöker nog göra liksom någon slags eh, sin egen eh, Gå sin egen väg, va, som de verkligen alltid gör. Liksom. De är inte radikala som Venezuela eller Kuba, och de är liksom inte som i Argentina utan de försöker liksom bygga en. Um... Någon europeisk välfärdssystem. Alltså jag vet att många brasilianer älskar Frankrike och tycker liksom att sjukvården är perfekta och ser upp till Frankrike. Fransmännen kanske inte själva är så väldigt glada i sitt system, men Brasilien siktar på att det ska bli bättre. Alltså så att de ska ha en, en, en större välfärd. Men blir det nu en, en, liksom det, inflationen går igång och det finns inte pengar kanske till att göra sådana projekt? Det finns ju också de som säger att det har varit för kortsiktiga eh, projekt som man har haft. Att, det är, eh, att man borde ha satsat på, eh, på mer långsiktiga saker istället för eh, majs eller eh, fotbåtsvärm, nya arenor och så vidare för den delen. Vad, vad tror du, Rafael? Ja, det beror på. Ja, jag tror att en så länge här, alltså har problem, då måste kanske regeringen fortsätta att. Eh, få folk att köpa att mer att, att stimulera konsumtion det är tyvärr det som det funkar överallt i världen. Sen måste man ha en, en, en bättre koll på vad man vill av sitt liv och jag tror att att höra, eh, som den som glömde hennes namn är, som från komplex Dallemann men ändå som vill ha sin, sin dotter och sina barn att, att plugga och att gå vidare att ha ett bättre liv. Det är det som vi måste hoppas på. Det kommer ett starttid jag tror att det kommer inte att bli min livstid, men inte i kanske min, ja, säga, mina barnbarn kan man hoppas på. Men ändå, jag tycker att det, vill man se ett land som håller på att det, jag tror att det att så är det ett väldigt intressant ställe att vara med just nu. Vad tror du, Henrik, kommer att gå att skapa en långsiktig medelklass inom sig, vår generation? Jag tror det. Alltså, kanske inte. Nu är jag 44 och min dotter är 9 hon kanske liksom ja, hon ingår ju i den medelklassen nu, men om man ska titta på hela landet så kommer, ta, kommer hon bli gammal innan alla har det bra liksom Vad tror du Lotten? Jag tror absolut att det som är tydligt i Brasilien är att projektet att bygga medelklassen, det är ett nationellt projekt, det går eh, över partigränser alla politiker är ganska överens om att det är detta man måste göra även om man har lite olika syn på hur hur man ska göra det, om det ska ske med kontantbidrag- om det ska ske med fler privata investeringar etc., etc. Men att man måste lyfta människor i fattigdomen- och förbättra både sjukvård och skola- det är man ändå ganska överens om- och det är liksom den debatt som dominerar den brasilianska politiken. Man, man pratar väldigt mycket om ekonomin. Det som jag tror kan kanske hota- i alla fall Arbetarpartiet på sikt- även om inte medelklassprojektet hotas- men Gilma och hennes föregångare lula ställning- det är väl om de stirrar sig blinda på Brasiliens roll i världen. Eh, att det har varit väldigt mycket prat om Brasiliens roll. Eh, att Brasilien söker en plats i FNs säkerhetsråd. Eh, Brasilien vill hålla VM, Brasilien vill hålla OS. Att man fokuserar för mycket på att vara den här stormakten som man så väldigt gärna vill bli. Och glömmer att det är människor som Marcia i Complexo de Aleman, Eller de personerna som jag träffade uppe i, i Amazonas. Att det är de människorna som, som trots allt har satt Arbetarpartiet på makten. Och det, och det är de människornas behov som man måste tillfredsställa om man ska kunna sitta kvar. Tack Lotten Kolin, Sveriges Radios Latinamerika korrespondent, bosatt här i Rio. Konflikt börjar gå mot sitt slut. Och det är kanske tur för byggnadsarbetarna som har jobbat här bredvid det lilla kafébordet där vi sänder dagens från. de från. Framförallt deras maskiner börjar bli allt mer högljudda. Men jag ska ändå försöka överrösta dem och säga tack till Henrik Brandau-Jönsson, korrespondent för Dagens Nyheter här i Rio. Och tack också Rafael Maranjau, pressekreterare på det brasilianska VM-kontoret som har varit med i dagens samtal. Konflikt har idag handlat om den brasilianska medelklassen och vi har sett programmet från Ipanema, medelklassens badområde på den strandremsa som på många sätt är en miniatyrversion av det brasilianska klassamhället. med väldigt livlig sån just nu som ni kanske hör. Och det är just detta att befinna sig i mitten som är utmärkande för den nya brasilianska medelklassen. Det hävdade i alla fall ekonomen Claudia Costin när jag träffade henne på ett seminarium om fattigdomsbekämpning här i Rio i veckan. What is middle class for the U.S. or for Sweden is different than what is middle class uh, in Brazil. It's people who are exactly in the middle in what refers to household income. And so here we have a new middle class. This new middle class uh, doesn't have necessarily the same consumption habits Medelklass är ett relativt begrepp och inte nödvändigtvis samma sak i till exempel Sverige och Brasilien. Här betyder det att du är exakt i mitten inkomstmässigt. Det är en helt ny medelklass som kanske inte har samma konsumtionsvanor eller kulturella identitet som den gamla tidens brasilianska medelklass. Den som jag själv växte upp i. Det sa Claudia Costin, brasiliansk ekonom och också chef för utbildningssekretariatet här i Rio de Janeiro. Och hela intervjun med Claudia Costin finns att lyssna på som podd. Detsamma gäller en annan intervju som jag också gjorde i veckan med Nobelpristagaren i ekonomi Erik Maskin under hans besök i Rio de Janeiro. Ni hittar båda två på vår hemsida www.sr.se p1 konflikt. Producent för dagens sändning var Lotten Collin och jag heter Kajsa Bolit.